nëse mësimin e kaluar polo për sinqeritetin, sod qasim për të qenë të shtëq. Do të thotë që është i për qëllimin e thënë shtëq, vërtetsi në mënyrë një ditë për ditë në të gjithë kohë. Se vërtësia në atë që thotë njeriu ka dy kuptime në domethënien e njërit kuptimi. Është njeriu që zbatoj atë që thotë. Lidhja e fjalës me punën. Ta lidhë fjalën me punën, kjo është çështë modore. Ma dhje kyrë shpejlbi, dhje, dhje, përse mësohet, dhje mësohet, përka dhurra bëhë. Nëse dhje nuk të qëmë, që ti ta adorojshë Allahum, e ti binë në shurdët e ti, largoshë në haramet, në terë këtë jenë, nuk ka asë në për në këptimi, përpunë dhe zhe jo pëtejhen në dëndëninë për njërë njërën. Dhe ju dinë në në gjithë argumentët që ka të rëgurë në islamë për gjerën që ka dhja. Unë kam e ka të reguar shumë argumentët bërën që ka dhije, por të argumente nuk platin për dhijen në vetëvegës si e dhije, për të plasin për të dojë dhije e sile e son njëri unë në zbatim. Dhe zbatoj atë që kam qëra dhijetarët kanë shkrujtur për qështjën e livjit, dhijet se punë në disa libra për njërë në një orës të libri një indhijetarë që të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ka shkujtë të libërin iqtëdha u në ilmi në amel, që dhe thotë dhja që të gjithë dhja të punët. Gjithashtu ka shkujtë dhe e, ibn Arsakir, në cilë i kaptegën në biti në 571 t'injë, në tjë libërin e vetë dhemmu me në la i amel u nëbë ilmi, të të të qërtimi e ti personi që nuk punon me dhjen e ti. Gjithashtu, e, kash, e, imam në në gjurri ka bërë një libër me në citu në në akhla që në lëma, Morali djetarën. Edhe në tëtë ka vendosë në mëni një për kapitlëve. Thot kapitlën, Allah i Madhëruar do t'i pyri si ata sa cilët kishin dhije që ka ka punuar me ta. Jeshu Iblant Dribak, këtë këtë këtë të këftekun në vitrin 460-3. Këtë këtë një libër me titullën Gemi Orbejani me Ilme Fabuli. Thot libër i cilë këtë përkshirë në mëna të ea. Ja shtjerimin e dijes edhe mirësi që ka dija. Ndhe lëtë të dhe më më në ka përmëndu në më, më thëmë në një tem, në titullin, të, në më thënë, e, tem, though, thë, të foljur, dhe më thëmë në tem, të të foljur, në që ne do flasme në të tem për që është një e, e të punuajt në dijes. I dashu po këtë kam porëzë dietare për çykë që shëndrim Dorejepi ka shkruetur në një libër fatollën me salafalaim al-khalaf qollia dietë selve për paradisë al-khalefs dhe khalefti u ndajë që naun al-khalef I dashu ka shkurtuar dhe një një dietë dietë që quhet ibn Jamaa në tjerë në librin e tij sepse kushtami unë nuk të kam thënë gjithashtu edhe ibn Qayyim libër me mftahda saada edhe do në kam dërtuar të çështë që i kam vënë atë domethënë Vëndin e duhur, së për fatigisht dhia nuk është qëllin në vetëbete, dhia duhet përponuar. A dhe këtë në mëndo dhe të regojmë në në mësimë në e sotë. Thotit në gjema, në liber në ti, të edhkjër të shëmër, ollë mu të kemërë, të dhije, se të gjitha vlerar që janë të reguar për dhije në për dhijetarët, ato janë për ata dhijetarë të cilët të zbatojnë dhije në tyre. Por ata që janë të devotshëm, bamirë, të cilët kanë pasur si synim në dijen e tyre arritjen e kanëjesit të Allahut dhe afrimin tek ajnë e xhenetit të lartë. Nuk është qëllimi në këtë dije ata të cilët e kërkojnë atë në njës keq ose me pislik të shpirtit ose për synime të dënyar, çoftë çon në synime. Avitën e postave apo të pasuris, apo dhe unë qëtoj një ju dhe më samë shumë ndjekës në pasit. Dhe dhe të arke me më mundën dhe që argumente për të për Law, të qështje për të tjurë e shëllë Allahu që për në tala i sot, dhe të më unë në nga të bilbirri dhe të nësëmune në pusë e komantën të të dhune në kitab e felat e akilun. Dhe apo i ordëron njëzit për përbamirësi dhe paharoni dhe të tuja ndërkohë që ju po e lezoni libri anës dhe gjikoni, <mitty> Totu <ged> i zgjinu keshi. Padallos Perënditallaj ka qortuar këtu në çifutut, për fondet e veprimit që bën. Satë ata i urdhon njerëz të mira, edhe harroën këto detyra, dhe më harroën këto detyra, kur nuk sapo na të që unfun njerëz. Thoshte kjo është e mirë, radh vinë shumë mirë. Se këy është shembulli njëjë i cili e di vërtetën, dhe nuk e zbandon ata. Qoftë për të ushqyer veten e tij apo duke mos të ushqyer si fikuar atë me nevojën plot. E, a i hynë të këjët Gjithashtu Allah së nëtale ka tërgohë për shuajbin A.S. Qili ka që përfeti Allah Tërgohë të për shuajbin Nuk i kishtë qepë Dhe më nënë që e ta kundështonte Të kundështonte të qithoshte me gojnë në pi Dhe përne i sotë përbërti Oma u lidën u khalif e kumilama Në hë kumal Dhe të nuk dëshjoj ta kundështoj A dhje të cilë unë u andële juve Dhe nuk po urdoj për gjithka që unë vetë se bëj, si për të thënë atyre që u në e i pari që do të zdoj atë të gjithë si në më ndële juve. E përshë më shemë, më një një një të ashtë një si li bëhet shemë për njështë, grejtuës, i thejes, dhe në e i du të që ti pari për shumë si le zdojnë atë të qëtosë, dhe në në bëhë për tyre. Dhe përse ka përmëndur në më në djetar një, viresh, një, vark, një Uhajru të tijin jemur në nasët i tëka, qabibu në dauj në nasë, uha hua, hua, hua aviju. Fët, një personë që nuk është dërvoqëm, një urdo njështë dëvoqëmëri. Fët, njekë, një tili, kronë një dhëtë kore i vjetër shismurë. Fët, se i të kote. Allah me shëraqës. Fët, fjala. Fët, fjala delënë dhe shdekot. Fët, delënë azhema, delër dhe kote. Edha jo, fët sa do të ketë, dëmë thënë, intonacion, edhe sa do që ajo të ketë, dëmë thënë, situ shkërqimi, për dhejërë se njëri ju nuk e nëzirë atë, nga zemë ati duke e besu arë. Edhe nuk ka mundësi njëri ju që të besojë dhe dojë fjale e gjithotë, dhe me të vërtet, vetëm se kura i ta të zbatoje të vet, do të pa rendoset me një polë fiale, atëherë do të besojë. Kur ta vendoset të mjetë të besojë, atë do të dalë ajo më ndërmaze aty, dera e ka përsyur të njerëzët të kapërmbëkur të katata. Atëherë do të njerëzit kanë bërë ta kornuat edhe për të ngjiku dhe, dhe për të, domon të tur të këtyre person. Edhe sikur kjo fialë mos ketë, domon mos ketë dot informacionet, rahat mos ketë dot shkëlqimin e duhur, sepse ajo e merr fuqinë vetë nga realiteti edhe jo nga unë panoncionet. Edhe ajoj me bukurime saj, nga vërtecije saj, edhe jo nga shkerkimet e saj. Ajo është, dhe më thënë atëher, dhe më thënë, është një fjale, cila këtehet për një njërë, është një jetë. Një jetë një në mundë që bëtë batim për njërë jëtë. Kjo është fjale e që ndikon të kënjërë. Kurë se të, të regohet që një një vij o bashkë. Por se ti mban një zëndësimin ata çajin dhe u bën hirë në çaj. Psihologjia lin. Fjala kur del nga zemra, në zemra. Dhe kur del nga goja, nuk i ka lëmësh. Dhe fjalët që kanë nga zemra, tash janë fjalë të thyrë një rivojë të kompet. Nëse fjalët thynë zëto njëvojë vet, atë normalisht thret, kumo pi, dhe ajo normalisht del e vdekur, nuk ka atë lloj bukurie kur i një themun Esni që i lejtë në vëllë. Fëllë allahu, suha në talë, në shërë anë. Një e lëdina, më në lima të pulu në më ala të falu, kebura mabba të në inda Allahi në të pulu në më ala të falu. O ju që keni besuar, përse e thoni atë që nuk e dhe proni? Sa e u rrërështë të ka Allahu që të thoni atë që nuk e dhe proni? Ka janë dhe korte gjithi e rrën që kështë që kjo e jetë dërbëjtur dëshirojnë të qonin jihad. Dhe dëshirojnë se dëshirojnë të dinin se kush është puna me e e pa rëgur, në më berju, në e dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Ona të treguar non faberiu në të cilën i si themin Al-Abas radiyallahu anhu se ka thënë. Ishin disa njerëz nga besimtarëve para se të bësh detyrën e jihadit. Thoshin ne do dëshirojmë sikur Allahu na tregonte ne se kush është puna më e dashur tek ai. Si ta veprojmë? Dhe treguajë Allahu subhanahu wa taala profetit sallallahu alaihi wasallam punën më të dashur. Të dhe të regojnë në që të punë me dashur ishte në më hënë në luftan në të Allah, dhe kërë zbëjti, kërë zbëjti kërëja i dë më hënë, atërët disa për të tyre e u rrënë të me gjithë, se në marisht luftashtë shë në këllë, në u shëthirë, shë shë vështirë. Edhe atërë zbëjti Allah, sëpanëtare, ka jetë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Edhe sikur jeta gjithëbotëshën e dihat, veç po diç, po të shpërmandë të dihat, bosh po diç, në ai po fshin çdo merat, që njeriu e thon mevojë të di dhe nuk e voton. Ë kjo bëhet shkak që njeriu të arrijë zemrimin e Allahut. Dhe ku zemrimi i Allahut nuk arrijet pse i e voton. Po 10% vetë voton. Domethënë, Allahu modon çfarë thon se ti e thua të vërtetën. Kur çerton pse nuk do të voton të vërtetën. Te duhet gabimin njerëzve që mendojnë ai po të hoqëte rezultatet të zonës e Zaminel Allahu, por ne nuk e thotë fare. Domethënë i bën dy kabine. Kabina e parë është që nuk e thotë vërtetë, kabina e dytë nuk e voton. Domethënë një person i cili e thotë vërtetë dhe nuk e voton, ai ka bënë një dobim. Kur s'a dizhni, edhe nuk e voton, ai nuk e voton, ai ka bërë dy kabina. E ka fshehur të vërtetën, nuk ka votuar atë, kusht nëse do të mëkoqi dytin, nuk ka fshehur të vërtetën, por vetëm nuk ka votuar atë. Një uzdim për Allahus, atare, dhe do mundojmë imi Allahu Subhanetari mbesentar që ata të ruhen prej zemrimit të tij duke zbatuar sa të gjithë turisimet kanë dëgjuar mësuar. Ajo që vjen në vlezën në shoqërinë e shkallës sot, roje serioze janë disa njerëz disa shumë kanë mbyosur shumë njerëz. Gën pak diskutojnë shumë njëhetetin për çështje në rastet e para, edhe zijen e, por në vërtetë në jetën e tyre shikohen pak të pastin natyrë e gjërave që ata i dinë shumë mirë. Dhe duhe i gjerë që të gjenë shumë mirë, i shkohë shumë për në potimë. E shkohë të do i gjerë që një numër që është që janë shumë të tishëta, edhe po dhujë të gjithë dinë, edhe dhe, që më të të kërkëtojë të gjithë shumë shpeshë për to, edhe gjithë atër që i do shikohë që më të të shikohë që më të më të batimë ta, rrujt e gjuhës, ujt e gjumëgjyrë, ujt e shikimit, dhe. e gjerë t që e qënë njëri u bësajit të kërë zëmën një allohës në nga. Gjërështu, është një hitë gjithër, hajiti 4, që po përmëndëm për të qërësje, këllë ka të bejë në mënishë Më në përgjithi, ka të bejë përhoj gjallarë, por u bo themë këj përshimë gjithë në shëmanë, përse, ne për para të dyrit të njërës në thjesht, imi në thisht, rrug, gjithë jemi në gjallarë, për para n E dhe është dhe primë që bëjmë ne, ata e shikojnë me shumë me një. E shikojnë me shumë me në këshu që dhe në dashi për dashi e ti bërë shënë më në kejshë për patrë. Dhe në du të regojnë një rafë, ma se të regojnë dhe më të anjeqinë. Dhe të bërë bërë sonën e talë. Janë i të nëbiji me jeti minkun nëbiji të ahinshet i më bëjjinët i një dhajtë, në halë azevë dhe afejnë, kërë në O gjata po fletet. Kush për jusht bën immoralitet të qartë, pastaj do të, të shumëfishohet dënimi dyfish. Dhe kjo po Allahu e shmati. Është kanë drekuan, kanë dërmuën dietar, që shkakut se ajo dishon Allah dyfish dënimin është, sepse ato dinë, a po i dije që nuk e din të tjerë. Në normalisht një person i cili ka di më shumë se të tjerë, ai duhet të më i larguar ti me gjërat të tjerë. Izmi ne gjë që na, kam dot i ha ka shkoon një person dhe një person vehil, një person musliman një dhe njëra në qytetin Xejin. Xejin roi një çfer. Ai e duksi i çfer, ai e shvonu musliman në shumë vëmendje dhe veprimet e dy që bën në rrugë qarkutlisin. Atë i thotë ky. Xejin i thotë musliman, duhet bler internet. Duhet pa internet. Uta më këshillon. Ishte jashtë po i, këtu jashtë po i. I thotë në shkolla këtu dyqane po fillan duken dukam e thërras dukam shkoj me ato i duam internetin sa mua e parë falas po ti merr ato që muinë parë shifot ti me mua e parë bazë duhet muajë dy ti ndërpritet do të thonë erë se ke falas apo nuk e parë dhe shkollën duhet të shkupë vrarë ton që nuk mund të bëjë ashtu apo lajë që dovon ai personi tregon të më gjejë zhili ë thoshte po pse ky është i çamit a ky është i çamit ne mund të themë vetëm pse ky është i çamit po anë a ky është i çamit që njeri unë ta di që kjo është të të tjirë në të të të tëtoj, ne i koj që vete i gjahidi thoshtë e unë, nuk përnej kur që i të rëzgjitë si parajit të kurist tjere. Alla Marë. Pa ne përëvë po të themë që në të gjithë, dashi po dashi, jemi shemu për parë njërëzve, osit njërë që, edhe nërse ne dëbëjmi dhe për të keqe, ne shemu keqe ta, dëbëjmi shemu të keqe të ta, dëbëjmi shkatë që ta më të abdini, se shdo bëhë mashtrimi që bëhë muslimani, a i e ka të bëhë mashtrimi në senet i, për pas të kësi gjuna personal. Në kanë senet i dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe shemë unë kikë për për njërë. Shënë i ti mashtronë për kërësate? Njëtë njërën i gjithës? Në gjithë shumë e rëmë. Edhe ajedi 5 është një nga ajedet më të frikshme e më të sudd tinë ka treguar Allahu për çështën e dijes. Është detyrë që ne jemi këndjetar. Allahu Subhanetauri ka thënë në dietarin e Kur'anit, "Vëdiya Allahu Subhanetauri Kur'an e ka bërë dhjetarën, dëshminë e dhjetarëve me dëshminë me lajka. Shahidu Allahu an la ilaha illa huwa. Dhe më të fundit, shahidu Allahu an la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul 'ain qailu bi dhikrih. Dëshmon Allahu, dëshmojnë malaikët. Edhe djetarët, njesëtë edhigët në vënd të bzw. që nuk ka parfurru e të të për dirët. Dëmë dhënë, fjoq berë im Carbonit, por Allaudh� check angels and I rebirth të mielik segundati, I ka karatuor djetarët, në gardër e nësumë i gratët, Po ajin gjithështu e ka uru djetarët, dhe ka e ka karatuor të von asë në dy kashë, Dhe ka karatuor me qenit dhe ka karatuor me domarën, E ka krashtuar me qenë e kjo shemo e që të përma një të shi, e kjo të regonë është, është një shemo mabashtuar për njëzotit botrave. Këtë shemo se ka dhe njëriju. është shemo për njëzotit botrave, që e ka dhe në dojë magru për të regua shemo në në e ati personi cili ka dhije, po a i e shi poshtër, me kuptinjë në të të të që a në shi poshtër. Pa nejë, kur kur për i personë në dhe e ka dhije, ka n Kur do të bëhet një dietë dietare, kemi të duhet të dijej. Ka këndo të kurpota në pasim personi i cili i njeh të traditues hadithë dhe hirë të haqet. Kur i bëjnë dietarë të haqet, domosdina di për mendës pjesa. Ose shumica e tyre e juniorë shaje koni. I bë dietar nuk panon hadithë për vitos të srbika alkol. Si tako. Domvon kur vë mund të thotë ky person në diënë haditha i vë mund të njëri i keq. Nuk në panon për këtë. فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فِيهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَيَتَّبِعُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ شُرَكَهُ الْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ لَوْ أَرَدْنَا لَوَقَعْنَا بِهَا وَلَكِنَّ وَقْعَهَا إِلَى الْأَرْضِ وَتَبِعَ قَوْمَهُ فَنَذَرُوهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَخْمِضْ عَلَيْهِ يَهْثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَهْثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قَفْضُ عَصَى لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ të dëllohës fa në tala, sregohu ti ose në do e syre të regimit e ati titi në izanë argumentët tonë, edhe ju shvesh për i syre, edhe ndoj që e të më pasë shetane, edhe ju vëpër të kumbërve, edhe po të donim ne, po të donim ne, në ta kishim rikër ne me takë, në mërën mëtë tonë, por a i u përjetësua në takë, u përjetësua në takë, edhe ndoj që i dëshirë në ti, edhe shembu në ti është i shembu në i qenjë. Së parë, Allah. Allah, atë djetarë, të kine ka krasua Allah, në djetarë, ka krasua Allah në dëshmine ti, në dëshmine e me lajke e me ratë, këtu e ka krasua me qenjë. Im të shmina le një në sëtisut, në më ne e përdejë të, a i ndërgjuhë këtë, edhe në shëtje e lejë, a i përshërin dhe johën. Ky është shemulli i atyri që ka përgjën shtruar, argumentone, pa nështë të tregoj historit që atë dhe të meditojnë. Ky është shemulli që ka dhe në lojë më dhuruar, edhe synimin të shemulli e sheneta këpërmëta. Pa nëjë, dhe të përqëndrodit të këshemulli për të rritu, për këptuar, dhe që ka të shënë lojë më dhuruar në fotë nështë sh Allah së fa në kala dhe të shemburu, që shkënë të reguar djetarën të qësirë, ka të polë të të, ka të reguar Allah i madhuruar në të ka jetë shemburu ati djetarë, që të tili e mësoj dhijen, pas taj u larguho me të dëlatimin saj, dhe nuk e ndoqi, nuk i ndoqi të më thënë atë parimës e bismi shemësua, por i kundështoj ato, dhe u përjesua në dunjata. Më thëmë të Allah së fa në kala, të reguar i domaul tije i domaul dir un voluntar dhe ai ush vesh fytyrë ush vesh fytyrë ne mundon se ai sigurisht do të thosh i refuzoj apo u largua kryqë qoncis domun të komencën rovin që ka biër madhe apo do të thashë bëhet çumi që menjëra para çu diçet edhe mbar se u larguar me argumentet i hoqë mallë shetan ai ka tregon që njeriu i cili emfondien në 2 tonat nuk ka vënë shetanit te kaji Po ka të bëjëu shejtani. Por shejtani njiqon të njeriu edhe e hum njeriu. Po ka thënëu shejtani me kuptimin që mund të tumurë. Sepse Allahu i madhëruar ka lejuar që shejtani ta tumurë profetin e tij, Uqen e mistra. Ka lejuar që të tumurë, por veti nuk thotë se më i mirë është shejtani, tu bën ty ajëu i shejtani nikor dhe hum njeriu vërtetas. Kuaj të zhvismë argumentat Atërë e ndjekat e shetani në mraba edhe këtë bëhet pëjtë fundore. Këtë dojnë më dhurë po të dojnë e në edhe të këshin vritur e të në argumentë të dojnë. Më në këtë rekonë që njëri ju, në cilë i zbaton ajetët e Allahët, dhe argumentë të ti Allah e nëgjëhet e nashë, dhe nga dhe në herësë. Por shka të të selë këtë nëgjëhet e Allah e nashë ishte, sepse këtë o përjetësua në tokë, dhe të të të që i Në dhe nuk e qa u kogë nuk u shqithua që i një dit do vdëjësi dhe dhe dharënë për Allah dhe e të loberin për shdoqa. Nuk u shqithu për do vdëjës, përshë. Por, jetoj në topë shkër dhe ishte përjetëshëm. Për këta rësurya i dhe mënë e haroja Allahun, e haroja akiredin, e haroja shpëblimin, e haroja dënimin. U laguë dhe djeti, u zhvesh, u zhvishën gjartë e nga laguë dhe ti, edhe ndoj që i thotë dë u do të jeni të ta vogën do të shënjë të shuçë do të vogën tregoti digë do të shënjë të kuq do të lletë të të vogën e pasë tregon vallë shembull të një personi i cili u përjetuar pak ju duhet vetë të i përjetuat pak ndonjë dëshinj por shemboj ti shem një qenë o menjëherë vëmë vallë po na ka dëshë të dëshë kallet do të vësh <kaj> një <øyë> dëshë <të> zikali fun kapia është kapulë porta shej joka shumë pofta jeni nga lakmi e marën që ka vërën për nërën, e ma gjithëmën këpëhën në fullën baksht, i poshtëruar, gjithëmën këpëhën në poshtëman. Dhe, sahenë shtore edhe, nuk hatë papanit të vëdi, eqtjetër, dhe di. Në e gjithë tjetër, nga poshtësia tjetër të të të që, në në bërën, të, qenit, shimbuli, dietarë, të të qështë, nuk më bërgjën përthem të une qenit, për të kërësuar dhe në shkryj shimën mundi, një djetarë gjithë të të të Edhe qeni, ka një dhe djeni ka yolë të çurit të ka asën e kaftit, ai është lakmitar shumë i madh. Po tjetër një gur që jemi ti, atë duhet u jesh të shoshuaj të sabah. Direkt. Ai mban gjithmonë gjuhën përjashta. Jem het. Gjuhën e vele het. Lehet. Me fortë e zi gjuhën përjashta në, për në, për në lakmije, zgjeron, kërkon, kërkon haj o të pi. Dhe në, në zi gjuhën. Ku do të shkojë? Qeni. Në momentin lakmitar, do Shembullti personit i cili e la vije edhe shëmundja është si shembull i çejë i tilë vetëm kam ndjenjë tek ndajmë ndëllor as i pa përballajtë dy javë i pa përballajtë dy javë ku shembulli i një por intehmila alayya alnas autruqiyya alnas tifat e dytë do të angazmohen ose e përzej ose qenë aj si djuhon nëse ti nuk le të përçi djuhon edhe shembullti personi i cili i dha Allahu jetën e tij zëshkëtyre Nësë ti e këshëllonë të, a i papdak mita më të një janë të ngele të masëshirës ti, edhe nësë ti nuk e këshëllonë e i papi humur të ngele të një që ishte. Të të dhejni kemet në nërëzbom i lërinë e këzë dhe bubi aja tina. Py është shemullu, pa të e përkishon Allah më gëror që shemur, më dërru, dhe dhe dhe për shemullu nuk e të përkishonin ti më zhveshë, por është shemullu për qidhe ta që i përkishon shtruar argumentet Allah më shumur, në tregoje një nip për çfarë prodh vendin e soi ndër ta tregu dietare të shemundi, ky shemundi këy i jeri, një banom është vërtetë ashtu që të pafshin çdo person i cili është tiu, ose ka pië normalisht. Në shikosh bodan i famë njerëz të tillë zirit e kanë shifur ahiretin e tyre për një pjesë të poshtme të dynjos. Edhe kanë përdorur dijen e tyre, dijen e tyre për të mashtruar njerëz, jo për të tënguar njerëz të, të, të vërtetë. Dhe kjo është shembul që ka tërguha Allah s.q.a. Dhe kjo është shembul më dështorë Në cilin Allah i më dhuare ka son djetarën që nuk e të dodo në di në di, po në dik dëshirën e di, edhe i dhuket vete i përrirë që në e një, lakmitar, lakmitar, për të dy njështë në shembulin e qenë i cilje është lakmitarë lakmitarë edhe përka rështëm dhe gjuhë në di, dhe gjithë kodë, si pune, sikur se dhe këtë person, është lakmitarë më të janë, e duke sikur këtë personit të në ndirë gjionë të tërkone, e këtëponë vëtër të malë nga dhjënja në fëmë shumë, në manë të dhijë, të të të cilës, po të të të dhëtonë të dhe këshën gëritë në më më të atë të lakës. Një dhe që alloj madhuruar, në një jetitër e ka kërëtuar dhjetarër të të tibet nuk e Besin dhe as dhe voqë nëri, i ka karatua e ta në gomahin. Në të kjo shemur e tjo dhe më ndërri më poshtë. Në pas, më ndër të ashtë do të regojmë në disa hadithe në profetit së faqënë që të regojnë në qështjën e nërëntit që, shtjene, që shtjene si ka rëzotimi dirës. Hadithi parë, që të ashtë do të saadim në isham, thot, e pyre në në në në në al të ishëm në nërën në besimtarën në robi Allah al-Qadih tash, në t Po ta isha o gëllona, të marrta Kur'an, sot anërinë Zoom Quran, sot kultura evegat pasio, kaq ka ne Kur'an, sot ka çen morale tikua. Ni i tradhituar, i profetit e dhënë një Kur'an që hesën tokë. Kur'an dhe hesën tokë. Për këtë arsye, sot del në bah rëndësie që ka studi historisë së profetit sallallahu alejhi salam. E ohnës bodan vallahi. Në zi historik profesor Falendov zëvendësoni dinë për çajin, ajo është e ditur për rrugën e vërtetë. Drit, vallaje drit, ku jeu de tonë zëndje për dëmtimin për çaj, për sigurinë çfarë do të bëjë njëriun tjetër e tij. Ne shikojnë që dërgove Allahu, nëse Allahu, të ndërgove Allahu, sa u bën urdhri për Allahu direkt këtu në rrugën e botës. Të duhet çaj, për çështën e çajit, apo për çështën e alkoolit o dhe shumë shumë që qështjë tjera, ata me njëherë, sa u vitë urën për Allah dhe të tëtonë. Dhe këtu është dodi një vetëneshë një të tëtonë. Ata, sa e gjënë urën për Allah dhe tëtonë, kurse neve, e gjënë urën për Allah dhe tëtonë, për vitën e raë, edhe për tëndë të tëtëtojnë, ose kemi frikët të tëtëtojnë, ose në dhimë se në dyja e johë, të aminu të me t Urse, të tjerë të edhe më afpyre, nëve kishin të lezën e e cefse. Nuk e të boton urën e Allah, që të boton e ta ta me në, në manis, bon që i shumë gardë në karistia e Allah nësë one të kase. Dhe shemur në përë me gardë, në profetën sënë Allah, dhe në një nësë të të vë dhe, nuk kam nëvejë shumë prabate, në lakologi e tefët, po qëkorsë se lefët nuk kisni shumë, dhe fjellë të të tyre kjenë trasmentuar, funksional funksionel kur të falësele zër pasial funksional funksionel sot më i falëtyrë dovon edhe një hendik kohë, sot bërë, më i falëtyrë për së tepërt ndikohet për sajm. Kurëzo gjithë i për të, që të bëj dikush është bashkohor, nuk vjen asnjë shije definitive. Edhe qie se çataz zotoni vetë pas një falëtyre ka vlerë vetëm për një kursë, sot dia është bërë tregti, pa cilësi tonë mbarë, pandemia nuk ka ndikim te njerëzit më. Hadithe dy, she hadithe fiksh. Te tieni ka transmetua u sallallahu alaihi wasallam. Kam djuar profetit sallallahu alaihi wasallam. Në zakfini i pronteve të neju kim, me bavë dorë në via. Qoftë atë dhe dorëlloha, dorëlloha tijëllono domai res mumir. Dorëlloha tijëllono domai res mumir. Të i dhe shkojn te krij balonord te djhenemit dhe i tornoi oh, nat. A duhet ndroje ti me përmirë nën balonë natyres? Po e di fort se po u ndroje po, për mirë punën e bojave. Edhe punë në balonë natyres unë nuk larguoshem më këtu. Pëjë jka funi fiksim, ku ni prasme tim thuaj se ti i dalë zorot po jahta dhe i i ngulën në dorëmi vet, ky vjen rrezikuar zonave të tij. Një rrezikuar zonave të tij. E por shumë më lart jeni ti, çka ke burtë ia. Se njeriu po të qend ti, por çka ka kursin ti na dorë njëra fizike malave, den mahybe për xhenetin e për xhenetin, Allah e huaj, kurun e vërtetë mund i personat pa punë jetohet do të thoshë ju, shkoni për xhenet, por veprat e mia i dhe vetë banon jetën. një në që stregojë, kësën e nën patële, ma më shiro. Përë të që, ka pëtë kuar njëse njërë, zidët, u uh, rëdroni për të njëra më shumë së shdëku sh, edhe i iz, zbatonit të, të, të, ja. të njërë, më shumë së shdëku sh, dhe në daloni nga të të qijet, më shumë së shdëku sh, edhe largohi nga të të qijet, më shumë së shdëku sh të i ka. Kurse të sotot, nej pojë tëm Së cilet, ata u rrëndë pët njërë më shumë së shdë kush tjetër, por ata e në më lartë së shdë kush tjetër në kling dhe njëra. Dhe ata ndelen njerën në keqë e më shumë së shdë kush tjetër, por ata e njerën në cilet bjetë në keqënë së shdë kush tjetër. Ata e ardhërë Shatër Në Vatër, si të jeton, më të jetohë më, shdë. më së përë? Si më të jetohë më së përë? Haditë të të të të të të të të të Adhi Allah nështot, ka thënë profet i Salomar, në në kjo është një hadir më vështarë, që një dhe vendonë së të bafë në esë të gjithë. Nuk kam përtu shkullur, kam më të njëriju ditin që kimi në vendit, nuk kam përtu e rrë në vendit ti, dhe e sot pyetet për katër njëra. Pyetet për jetën e ti, në që fa në ke harquar. Allah nështë ati shumë në keshë në të të të të të të të të të të t Do pythes për jetës e tënë, për sekonat e jetës tënë, për minunat e jetës tënë, për orët jetës në në shfarisht në kanë gëharëgjohat. Shkjëpoj tënë tënë, që kemë i jetës tënë? Ka gjohë me loj, ka gjohë me qindate, ka gjohë me këmësoro dhe Allah, ka gjohë me voj, ka gjohë me loj, ka gjohë me loj, pythet e vëzën tënë të të mëghoritëte se do pythes i ditë për ta. No po do pythet për jetën e ti si e ka harëgjoh gjithëto miunët do të vijnë dhe të më kërkojnë waw veçse ju anë të cilën që ta duaj më pak rëndë. Mi e kujtë që habi thuat do pyetës për jetën e tij, por se më do të tek atuar. Gjithashtu vazhdon pyetë dytë, do pyetës për dijen e tij, çfarë ka bëruar më ta? Do pyetës për dijen e tij, çfarë ka bëruar më ta? Domethënë atë qerëntizmë që çështja e dijes është votimi i parë, çfarë që është një për 4, 4 pyrët e vërë kërësore, në për cilët do pyrët e një riu ditën e gjëgjimit. Vajtë i trekon një hadith, që njërë do pyrët e për ti një që ta, dhe dhe gjithuar qështë dhije jote, dhe dhe dhije i në kështë dhije kërë amit, dhe ga urua maut të dhe në sotohat. I dhe shu do pyrët e për pasurin e ti, ku e ka fituar, dhe si e ka haqruar, dhe do pyrët a godihet të në prasetojmë wentenit një një ve dhili, këtë një hadhë në zdh rëvte pëndë një rjonjë, që ti në do jënë dhjisë, jë ka të bejru gjithë një cort, një net�ell dhenj. Të hisë intenë di e a set dhe që Arkhaj, dasë të위 die jqe janë drethë në mëndës përishë lësht troopat bëhet epsilon, dhe si dhe season komentë MANDOös të gësalj emar në listinministrat, sepse sot të shpond, këtë në virus ndë njerës ës që vogël je për ne është më shumë, çka vdiu pa Allah, pa Nara, këtë fotografji t'ia vë Allahu më ruhuar. Ne jeprat me ton dednë orkam, pranë Allahut, po ni pai duhet dhe të përmendë se Allahu le të mëshë, më lutë që diot. Por është o Allah, u kërkoj vëdjen tënde për diellin si që nuk mund të bëj. Kërkoj vëdjen tënde për zemrën që nuk fuqësohet. Kërkoj vëdjen tënde për ish, për shpirtin që nuk ngrohet edhe kërnë cuesh ke lënduk rëndik që në w benimhët. Ka tërguar një писud t'itë t'itëつ d'madris në Gjer credit në guva-ji dhe sëlem sëltët. Kërpoj një alloh Beijhe të dobichme edhe kërkoh hot një iSUbërcan вещme edhe kërkoh një i fluorjti alloh gërain t'i ge më dobichme. Ka fonë vjetarë, bjen kërësh dë pë spatpla e si dhe dhe dhe di enzitin asputadot. Ayo dije që në setoeland, ke me lëndëje përatdojnë mejte dhe Këtër i lukëtvej, djetarët e tre. I parë një shenjitit është ndryquar me dhijen e tim e dhijen e tim. Edhe kanë dryquar njërën e dhijen e tim. Të të kjojërën e kjojërën kjojërën është nuk e strashimëtarën të porfetër e. Edhe, një dytë tjë shenjititare të tjini kanë dryquar vete me tim e dhijen e tim. Por nuk kanë dryquar tjera. Kjojërën, nëse nuk të regohet, në, në imanën në të batimin Ai to të uh, mund të flasoj për këtë vesion. Edhe lloji tret, i tretë është ai përkon i cili ai dietar, i cili nuk është ndriçuar në veten e tij me dijen e tij, domethënë që ai e ka marrë dijen por diçka domosht bër, domethënë nuk e, nuk ka vërtet dijen e tij. Ai është humbur, atë ta kam fundien. Edhe dhe nuk e ndriçuar të tjerët me ta, me dijen ti. e tij. Nga ndrejtuar domonë që ai u jep dijen e saj, atë i çu dijen po çfarë ojë mbaj Në ka e në dhije ki personi është në në vëtetë Pas visi për të, dhe shro për të dhe qënafët të, gjithashtu dhe dhe, dhe për hapje ti shpi njejur të njërët, është fitne për njërët. është fitne për njërët. Ta së tonë gjundit në ton, Ibnu Abdillah, profetisë nëllohen, se profetisë në nëllore se nëmë ka thënë. Ka dhe një shemu në profetisë të të të, të, të personi, Këndër një shemu Profesët Selem të ati personit të, të personi tili, e, u amëson dhije njerëzët, por a i në në të personat të vetën e, tili, një të vetën e Tos, tijë një shemu shumë të më por. Tësë, shemu një tijetarë, i tili u amëson dhije njëzët e kajërin, dhe e hadonu për në vetën, si vetën e tijë, është një shemu një një një, si qiririt, i tijilit, i ndërëqon dhije njëzët, edhe një dhije këtë vetën e tijë. Mi ve so presentore më që cover me igjen shutë ve Risla sa shemoll e vitibin, jë Orlando, jësë. Jësë, jë dieki, të të personi të burqëson i e <aceite> dhe sa sa është në pagro më tenëci a shemoll e vitilo Ilë si jornë në të itësh atë në n 195 shemoll malusht sake Si pripojnë që i më Hehë Denzële Se përra gërë ke sweet verses En shumë jnesë një setë anës So e në Faqëtepal Jesu durojën kose jursë në në qështë në shinëfe JeOR dhe suraba shlugë Po aje shumë chënë Kjo është, kura i kjo është, kërë e kjo është, po vletë i kjo dhe njerë, jo në përredu është ka njerës të disatë vërteta, edhe nga monëzëmëshmërinje ti, ku thotë të disatë kota, është të kjo bërët të shashë, e në bërët fitë në shqiu vëllë në qështë. I dhe shpratës të menësë në nëmari kërë të vëllë, se profetë i sallallallu alai sallam kahtani, në atër që pa, sot që, u apris një buzët në me gëshërë të ishnajë dhe i ta qibriët o qibriët u shënë qëtta. A këta janë të hatipët e momentit të të në, të cilë të ponë asid njëtëve prasë. No a ta një. Ola i të adime në shumë të i shumë, në a në që në që në që në që në që në që të të të të të të të të të të të të shumë, të të të të të të të të të t Gjithë pyetja është e thjeshtë. Do të rritet Daniel, sa të parë njerëzve. A do jetë të sinë ata çelëmeve? Faleminderit. Ale kë tregon huçi atë peshën e madhe që ka, çështja e flasë pyetën e fundit në ushtat. Tash tas pa njerëzën nuk ka nevojë domos për alogji. Dhe këto janë një pedagogji, dhe bëhet një buka po mânglatimi i një mbaskopënie. Është një model që kemi në fund, ai duhet të pojetuar për ditë, të duhet i vujtur për ditë problematika këtyre. Dhet personi, ja arti formalë të personale, thonë edhe të bukur, mashtojnë njerëz të vinë, marrin pjesë 100 ditë, u bazohet edhe çdo novë funksionelë këtu me vëcit, këtu në shoq, këtu aloq, këtu aloq ahë ja, mihte tjiv i e dajnë halalote. A mihte u Keliyasë një halalote. E në shë teshërni të minha des ayam. Cest e achë, ''ahj të eshenuro ma ah rezhe hama. Pению sat it saysna nga mihte choices. Na eva si edhe si eddefikoj me edfektizo Yepude et ta opjo kohi suけれ vall pos 라고 kjo mehet të kjo të trafujem. E dhe ka trëguer të lepas о jent Hassabu sobë on jenë imunar më barek dhe tirë. Ka të thënë, dyku për njërë, që po rëgulluat, po rëgullu feja, dhe po përishë për po për për po në taj përsh feja, po përishë në taj përsh feja, mbrekët edhe djetarët, po i shkin mbrekët në mreku, e janë djetarë në mbreku, feja ka përshë po për po për në mreku, po përishë në djetarët, po përishë në mbrekët i, përshka të rëgullu feja. Për në djërsh, tënë, të rëgullu një i vjërsh, ka t ku a shëbëra rëshurin o rogëve a në bërë. A e shkatërë e fenë, gjikurës tjetër, përveshë mrejtërve, dhe djetarë të qi dhe adhërurës të të qi. A e shkatërë e fenë, gjikurës të të përështyres, dhe më dhënë, djetarë i dhe mrejtëri bërë në shkak për të gondimin e fenë, dhe po ata bërë në shkak për të gondimin e fenë. Që tu dhe më dhënë, njëri të, të, qikoj, një të dietari, në çikoi zbatimin e veprës atij. Po çesë shikon për tis zbatim. Edhe ndiejën atë që thotë autorit vërtet, kur dhon kështu vërtet atë që pretendon me gojën e tij. Dhe nëse nuk shikon zbatimin e dinjë, por shikon kundërtimin e veprë tial, do të thjajë më që mësonë për tis vepër që mëson kanë ti, atë zbatimi do të jetë për njerëz që kanë shpërqomëti. Ky është për njerëzit që kanë marrë kaq më, po të shtatëruar në rreth në emër të fesë. Në accord, disset on, të fe German shanta su shake it të builds the Quraan. Sh tantaậpmatim kegër erat, ala dhëna a të hitipër dhe të i e në climbësiq Êрасë nga 이�sh nga të metjerat, të tiderë vel laj自己 nëzër Hamri i tasteq ÊAskas që scène sangria eshe achievedô i jaqë ten shade fisse, e duno haqqati la wasitul sult qabunha allahul lati allahuh taharu lati haram eldi siz qabutullah nuk devijoi njaleti dhe nuk doon deformojin kuptimin ti nuk do deformojin qollahuf diska allahul gust kuptimin boshtir dhe ndier kuptimin nuk nuk vejnen jeshi de katam muhajir yet duno haqqati la wasitul sult qabunha ati se meriton qare ku pandjekon Për në popenë në nëmënë së qëtaj dhe vërte ka të regu ka të në... regu ka të regu në abdhëdojmë në cjërëzit vajtë lënu të satës në njërë kërështë në sonte dhe dhjetë e jetë dhe nuk i ka të lohën në atos dhe dhe të në sonde dhe poftinit e tyre dhe punën që të kishe në pas kurse e bërë rahmanës silemi që të të bjinëve të më dhejë, që të më dhejë, që të kusënë së hapë. Thotë, në kanë të reguar nëve, ata të të të tjilët me e lezoni por anën. Se ata, kur lezoni, kur më soni prej kërështirë sënë allohëllisë sëllëm por anën, thotë, nuk i kalori dhe jetë a jetën, dheje e sa të, nuk i kalori dhe jetë a jetën, dheje e sa të të të të të të të të të të të të të të futëve ne zonë Kur'anit dhe në punën bashkëton. Është katastrofu në nën territor, decidë është në një pa. Djej dia, dia, zotin dia zotin të çëmë. La moj madruikë të qortuar çikutun po anë. Ata tipin e zotin e fuga sa me therul Madina humminu tawrata thumma in lam yahdū ka madn al-ihmali yahdū ashara. Po qëndron në atyr të tilve kur 200 vado në bar, po atë një bar, mundi ta shkakun në vetë zonën e asht, është si shembulli gomar që jeni parë tibra. Ne do të elimojmë gomarin mbi supë. A e provet të i mbani supën qiri dhe bëni më to? A e poponagon? A i ndiegot absolutisht. Shujz dietar i jeni mbartë supën e ti dijen, ti na jepën ato shembull gomar edhe për dy shembojit që ka të rëgoha pa usë për natale për djetarë të këshin, ka tënë që ata janë si qeni si, dëmora, si qeni në lëkmin për dhënjakës edhe si gomari në mëzbatimin e të vërtetës së nërë më dojë të arruarit. Jithështu. Ka të rëgoha në në shëtërkëtuar në në kasutim të sakë nga mënë më Bukhariu është hadithi se ma në më gjundot, njata, tës, personi, cili, në më gjëmë të hadithin gjatë. Tësë ka tërgua personin të tërën hadithin që shikon një person që qahë që koka me gurë. Dhe ka, thënë, person, cili, gur, ishte, në, ka pa pa të gjithë i bërë një të kushë shkryë dhe ka të të person të qahë që koka me gurë ishte, ka pa për në qëllëm një ndërë, dhe ti një hadithin të tjernë, ka pa një ndërë, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Nëse po soni zhstrier, në një person i burrë dhe ja hendon komer avon komer top. Atë do të sigurojë gjokolisë, komer bujë, de kor di sa sholë burrë tikë koga nis ti çishtë. Atë do të bëjë zëri atë për të komer topa. Për shembull, ti bërton tinë Markoan dhe e refuzoi të të vijë ti në palen e marrën konë. Këto nuk falë marrën konë. Ka veri në një bairë e muziku anin bashim sojata, kjo është kjo është një krim madh, sepse kjo duket si po kur ky për i tjerë, përpara do ta pa di shtatin, shkon dekohare, bandeve të repuuar. Kur kur çdo njeriu, kur po të duket po bën policie, po xhamo. Po hodhën se po play, po xhamo. A do gjithë kështu i jomë njerëz, po gjysie, po gjysia vonë shumë mal, shumë mal. U pa shikë të policia, apo këtë gjithasë por edhe vallë në shumë më të tjera. Domtha, njiunat, në të gjitha ofit, po një person i cili e di më mirë se duke kush ai qenë më të mirë në këtë. Më i mirë te Allahu subhanahu yes. wa taala, sifaa dhe të tjerë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë El Qur'an huwa hudatun laka wa alayk, Qur'anin ashhabu man sutu ose punën e një ogjën për ty kur njeriu fokon atë argumentin me një kujdes të madh. Ka të meqen në libarin El-Qayyim, në libër vetë rëhaya, thotë njerëz që janë më të afërt me Kur'anin, janë të gatshëm të riflojën të edësin gjën e thënë atë. Dhe njerëz të cilët janë më të humbur tek Kur'ani, në mfarqëqet ndonjëherë ato stil të mësojnë ndonjëherë të bëjnë atë. Prandaj, sikur thotë Allahu, nëse ti e bashkëngul me veten e tij, Edhe ta bëhem një gjejë, po i lutem Allahu të votoj allah, të. Edhe të votoj do të domthon. Edhe nëse i ka bërë diçka që nuk e pëlqen të të shpretoi votovës krye nga vetë ralloft Allahu të të bëjë punën e mi të gjetet. Ndaj Allahu fuqaneta vetë për tiçet në citata e Kur'anit. Po mos di çfarë ka qenë. Dhe ajo të trafëna nga levorcë në semanë. Subhanallahu te pabedi sallallahu alejhi vesellem për për të marrë që ka të solulë të të tokë. Ka han. Do vites në gjithënin Kur'anit. Edhe ata të shonë të të kanë votuar ata shurtun atje, ata që kanë votuar. Edhe përpara asyr është vetë kave syri i bra. Dhe ka prëbukuar se do do vites 2 letë mbarja. Edhe ato vetë do të dialogojnë, do të ambrojnë personi që ka të vetur ato, dhe se të shkotojnë të nga të fërre qështënë. Kad delë Koran i nëmbrojnë një personi, nuk ka funcjë që në dërënoat në gëllënë. Kjo të më janu 17, 4-ë të gjithë shumë madhe një një një një një një një. Një në shumë rëstërë dhe që lezdojnë shumë të që lezdojnë i Koran, se që i të bimjë një kimis në një një Kur ku Je no ku e ndonëherë kur arroj, inshallah çkohëm, do të bëj që të perfekom. Do të jesh. Kur e ndon të qitrosh dokumente, të rivel. Kur e ndon të të dhosh ka para, do të gjo të para. Kur e ndon të dëgosh golë gojë alkooli. Kur e ndon të të dhonë me zonë me zonë, çdo jetë që ndon 11. Ky është më thanë ekm an ti di bodobinje një një. Ne azi the do të punojmë kafe. Kurani është më the foh van jerë. Kushe vendoset e përpara ti edhe do në vëndërshurë së të dikëmë, e më nënëzurët për alim, a i e dhe rritonet për në qënemë. Edhe kushe kushe herën dhe më shpine, a i e të sonet e në gjendemë. Kushe herën për alim më shpine, për alim e të sonet e në gjendemë. I është në dhe se lefët, ka polër, për e më shkin që ka zbatimi dhjes. Për e tërër është këlle, ali o të rrgjallarën, të kët dhija i tiri ponës dhija i tiri ponës, dhe në bëgjit, dhe nësepone i përgjitjet, a shen dhija no, të rritë, dhe qëndraj, dhe nësepone nuk i përgjit dhije të rrgo, dhe kjo, kjo është më të hejt, kër njëri të nuk e të të të të tij, ajo nuk e të tij, të tij, të tij, tij, të tij, tij, tij, tij, tij, tij. Kjo është të delikoj Allah, nëse nëse në të tij, tij, Allahum e sh nuk është duke njëq për shumçer. Një, por dia është ajo që zbatohet. Prandaj më mendojse ne përpijeshim, citonim një hadith të të të men, e tarbanim atë mend duke e zbatuar atë. Duke zbatuar pandai ai moj beshadisë që po fejonu Selem, kishte në bres, dhe moj në bres që kishte nevojë për të përpijë vetëm për të, të zbatuar shëndetin e po fejonu Fren. Gjithashtu, kur ishte në pro, kur ishte në pro, u qeshën ishti Çëndrojmë çëndrojmë këto tre ditë të tapa. Nuk vjen as apo ne vetë as vetëm një ditë ne po rreth tonë vetë kur i mirë, po do të thotë ne kur i keq. Ne po rreth tre ditë në shkollën e Thor, tregjitur të shikuç atje. Përndryshe në ditë tre ditë do të më ikuç atë vargjën tjetër. A është shumë shumë rast tjetër. Uh, I dashur, ima mënyrë vargjet që i dëgmon personazh botë nxjanam, bën një dhamë dhe i dha atë 1 dinar sikur ti ta bësh për Allahu sllallahu alaihi wasallam e bën dronin di novës i bën çauta këtyre folësve mendi i javës dio Po zgatuar po studentët e profesorëve në këto forma di angelet dhe është bërë dobishme ku një fondazhi në Sahel zëtova me fondacionin Profesor ajohet me dokumentumë të tijin e origjinën iqë mbështetjes dhe domethënë dita e 4 Të vetë imam shabël e kam bërë procesin e dietave të dietës a ka thënë që di al dikur, do mund dik�� të diën dikur kërkonin dy personat, apo oni e kërkon ndonjë person që kishte dy tituj. Kishte logjik edhe e adhurot nga Allah. Hmm. Nëna do do mund shum di për Allah, por ishin 9 tituj të mund të zhvorohesh. Edhe nëse ai do të kishte logjik, por nuk ishte adhuruar, i thonin profesorët, "U dieni, kur ti do të zësoj Allah." Edhe nëse ai ishte, ai rrugë, ish funksionojmë që të kuptojmë diën, është çfarë fondi është? podlouchavi po pasim kuzotimi orni kopu do dine po ka 10 ato tire nuk kan as logjik raza te vajoj normalitari koi vajo shabi 30 talbin ne ka diku do dini 100 x 100 metresh to po vije vo louchavi te nesot shiero nga shomala Ta zgjojmë ndjerë dalon. Se. U përmendën fitnësinë, kom përmendën fitnësinë kënde punë. Ai tha më e. Kur do ndodhe të fitnë me Ali, tha, kur të mësohet dija, jo për hir të pesh. Po di dashu kur të mësohet dija, jo për për ta zbatuar atë. Edhe gjithë për kohën e hyjaja me punën e jerës. Atëherë çfarë do mendon që është kohë fitnëse? Njëra është të transportohet gjallë në fundi ka të msoni, edhe për të msoni botoni. Dhe zgjuratona do të marrim kaamel, ka thënë, ka butërdarë dhe vanoi toshën. Unë kam frikë prej zotit tim mbi gjykimin se do më thrasë për çfarë gjëje do të klinës, thot. Oh, ai kia, do në butërdar. Sot, në hundën e themelve eve i qrof. Do më thotë çfarë punove me atë që thosave. Po do të kam frikë. Edhe şu ka treguar Imam Fatima Bardazi ka thënë në librin e tij, "Ja şu pocëse ne die, do zlodine die sa vasho." Po të një otë i kërkuas të tijes, unë të këshëllojnë që ti si tishtë një qërështë në këtimin të tijes, edhe të gjodhën shbetën tëmëve duke e nëzbatuar atë tijes, sepse tijeshtë ja pëmëve, dhe brytët e kësa i pëmëve, janë të këndët e mirë aftë. Edhe nuk mundë në si që njeri u të qua tjetarat për dheresh nga i në të këtëm të një në tijeshtë, po në qua njerë tjetarat nukën të shumë. Hri kjeri kjerëni person corellENDhe, i dikës mduat të ginë e gjithë e firkut për mestesh të liëja, ta përyvë nse i kje? Ti do, po do nash e kjetët kdo e mu pëtonit.. Lënëjisht po që këptonni se Dogsh 싶은 dizodej. Edhe e echeneret remorrua mesolqën i qmentu kun të bi qitës ütagtekon Shain tunici në gjithëta... në tallit për mestesh Pashen, i mene me së tibe teOCjan gjithu. face messostime të të sgsåpë Thot, nuk qua dhjetarë, a i timi nuk punon me dhjet në dhjet. Dhja kërpohet për shkët punës, si kurse dhe puna për të tëtuar. Të të të të. Thot, dhe në të puna është me e bogës nësa dhja, atë e këtë dhje e speshë e rëndës në dhjetë person që e kapën, në, në ruër të loë për dhjes e që dhe bëdhë për shkët rëndës edhe për po shkët rëndës edhe për shkët rëndës edhe bëdhë prana në një shkë E dhe shtë lepës si që arritën <Duch31> <të Jonah> nga <Gre weave> në të latë, që i arritën i arritën ma në të që i ditët dhe ma në të mundë në të dhënja dhe ma në dhënë në të dhënjë në dhëtë dhënja. Si kur se të pasurija në bëndovi pa e të dhënzuar, ta në të ta baudhë gjithashtu në bëndovi dhënja pa e të dhënjë. E dhe, pa u kujtënës u fër të dhër në mëne e fajnë, s'kjo e dhënjë. Pande le bëj kështu kurrë për fëmijët, është këtë zakonati. Sepse qëndrimi i kush pak, prodhimi është afër rrugës të frikshme dhe mbyrëmes i mbarë, rrezikuar, rreziku është i madh doktor. Edhe Allahu subhanahu tealaë urdhon me të qurtues, qortues për çështën e të fatit. Edhe është një dhe është vërtet mirë me ato që bën me ju, më një atë të të qallë dorë të qyë raminë, të të qallë dorë të shfaqëllë, kusht e bën një punë mirë, sado është vërtet kësajo, ai do të shikojë se zakusë bëni punë të tjete, sado është vërtet ai ajo ai do të shikojë atë. Po dimë çojmë. Kushen ton, kusht po kusht me vetë që ky dhinjaya është vend për vëzhgëgarë dhe për të arritën njërësi dhe klerë të larë. Dhe, në mëdën në sa her që njëriu arritë një gërë të larë, në dije dhe mbun, shtohet gërë dhe ati e shumëlimit të kabahë. A të jështë a i për fishit që të të shërëzërë kohën dhe më shumë i për ti asin se kohën dhët, pa shërëzua dhe për të përpër për njërë edhe kusht në kusht e ka kullo suksesi, ai do të më të ngutet me në bonëti me dije, për durim, në prova, në maprin, derisa të arrijë të dëshiron. Për të tficiel rregullën e PSD-së të punojë në dije, më më dije në di, për ta ruajë në diën tim ar punës, ndërsa i personit cili në onor një shok sinceritet, ai e ka vullu pa një dije dhe ka humbur fundimin e tij, ëh ndërsa i personit cili të cilit i hun punën e ti në vëndë. Në vëndë që a një kaj di, për hun punën e ti, a i thësë vë, vetëm se ka e, e ka përfërsuar argumentin kënë dërveksë së ti në atë djetën që a një kamësuar. Ka thëmë të djetarë, së një djetarë, ka thëmë dhja shërbën për punë. Në nëzër dhja shërbëjës për punës. Dhe punëa është qëllimi dhjën. Dhe që mështishte punëa, nuk dë s'ikur në t'a let dje në njëranta, të talet të, të më tonë punët në njëranta, ose të votet një në njëranta, që më gjatë përmuërë të të të adevërët të në nësëpazie e hamsurërë ta. Këtu të regonë, në të në vëndë të nëzërën në asaj, në kimin përqëllimi në të që bjerët e malë, që ka nëzotimi i asaj një një një, që përso njëri. Qërën do sot që njëri një një një u të njëranta. Një Q një një, ju e zëgjohet si këto në rregullikohet ajo këto rregullosje e personit e rregullosje të kalorit. Po kujt, ai personi që kam të thoj. Dhe nuk e nuk më thot. Në asunë e votës, ai nuk ka inteligjencën e Allahu Subhanallahu Teala të thotë. Përllai, mos i shkon njeriu në mësim, dha asunë ti di shejtanin në njeriu, të zbuloj ti të thotë mëri ignorancë pas të bëhet detyrë. Se ç'të detyrat e dhëra, të harës ham, e ditë apo nuk e ditë ti. Vetë, nëse tutur zën mundsi e për ta mësuar, në një kohë që po shoh mundësia të dihet ekzistoj. Hamë ndonjë kohë që të di sot do të jesh aty. Edhe ti nuk shkon të kërkosh atë. Ose ti po shohë diçë që ti ç'i intereson tregti ose puna më radhë ti nuk po përterminer zonë për ta, ti edhe s'e dihet se ti do të marrësh lagën në plotësi politikë ti kur do të se ka gatuar sa. Atë daj, mos më ndai kursh, mos më thishëi tani një ritm më ndaj që më vi korriña se po përsoghe dëzvëtuar se që nëzvërtet nuk ka shkëtimo nga jëzë, hëtën se marën ka të gjere dhe uala asënë i në të në të në të në të në të në të nësësofë. Pasha kohë të gjithë njërën dëmbje vessuar, adem, o të një një një shkëtimi, në të shkënëghoar, ilë dhe dhërinë e adëm uanë në shkëtër i hafështër të i që të suonë bëgë nuk njëra, të të cilë dhe më të në efektuar njërën dhe në bëg Asërën të këmëshurë, përër parërrije të geni, në zëdhëdin, në këtinët mjë, në fëtëtët mjë, edhe në dërinë. Dërësë Allahë më adëhuar, që nga beka e sërë e të të të të të të të të të të të të pojnë nësë një kohë, e në iqësërënjë, sërënjë, sërënjë, dërëndërinë, odëshë, të të të të të mjë.